Pois vámonos á capital da Ribeira Sacra Vamos Como é Monforte de Lemos Ya le temos esperando Pois o noso compañero Xosé Manuel Nese apartado de quenche preguntou Moi boas tarde, Xosé Manuel Ola, boa tardes Boa tarde, benvido, moitísimas gracias Feliz ano Igualmente a, a vos e toda a audiencia Eso. Que os reis portaronse ben Non? Sí, non hai queixa. Vale. Alegróme moitísimo. Vim aí na, na nuna páxina túa ou nun sitio aí, unha unha ristre de chourizos que debe ser unha caixa, unha máis bonita. Eh, envexe, que envexe, que envexe, si, tren e vide. Envexe, sana, eh? Pois pues mira, colleto o tren e vive En vez sana, porque ademais Cando hai amizade non faz falta nin avisar pero, pero sendo da casa, eso ten que ser un manjar de dioses o Bueno, golea. tú sabes o que chegar a casa a vir a porta En vez de Uli. En vez de chegar a ambientador O sí. que ir a, a chouriza fumado Ulir, sí Ulir é precioso bueno, sí. es, es increíble, es increíble norabuva, norabuva. Oye, tías haxe alguna vez chourizos Ese na, na lareira? Mira Xa que sacas o tema? Si. Sí. Mañá estou convidado a proba de chourizos e vai ser así. Vaya, vaya. Ah, pois pues, nora boa que disfrutes e eh? no, eh, aldea de Los Aviñao. Ah, Los Aviñao. Pois de Correlos. Vale, estou no, convidado no, mañá a proba dos chourizos e polo que me adiantaron vai ser así. Ben, vale, no, vale, no, coyelos, eh asalos ao espeto sí. ou mm. Eh, no lume, un, un, sí. un chisquiño de bompan, pan e eh, eh, poñeros pues, okay, eh, yo... en riba dun dunha coda de pan desta, moi moi ben. que, que, que, que ping un pouquillo, sí. eh, eh, <ríe> no pase, e non vos vou dar <ríe> máis <de. ríe> sab, sabes como lo facíamos <ríe> eh, eu e meus irmáns? Mellor mollo co, co tomate. Hombre. Sí. Es <ríe> faciémolo por da seguinte forma. Eh metiámoslos en papel de periódico, como chamámoslo papel e metiámoslos na, nas brasas. Ah, si. Sí. Sí. Ah, eh, tamén tiña tiña feito aí taldela pequeno, pero con papel, facía con papel de aluminio. Miña, si, sí, si. Sí. Miña nai facía o inferno, sabes? Ah, Tiño un oh, unha un un, un, un, un, un, O oh, inferno. Sí. tiña unha unha cousiña de barro e eh, sí. metíalle aguardiente e eh, metío xe. Si, sí, señor, tamén están. Oh, bueno. escoita. Que, che teño, que te teño que felicitar, moitísimos parabéns, felicitacións, non sei sé si se xa che fixeron a ti en realidade, pero por esa, esa viñeta extraordinaria, ah. o 100% dos habitantes de Galicia saben escoitar ben o galego. Sí, señor. Sí, é certo, hai que puñe de tranca porque senón... Saben escoitar ben, e algúns sí, sí. pois son capaces de entendelo. E, e, e outros pouquiños de falalo e Tamén Falámolo, outros pouquinhos de falámolo Exactamente, bueno, escoita prese, Felicitacións por eso E outra felicitación tamén para ti pola parte que se toca E irmán, por ese Traballo que vai a presentar precisamente O benres día 20 de xaneiro mm. Aquí en Cataluña No a teneu rox as 21 horas eh, Correcto xa o sea, eh, Igual se enche hai que repetir a sesión, pero estaría al verte encantado. Sebastián Montes presenta ya, Patrón, una nova un novo Patrón, sí. un de, espectáculo de dedicado a o no pai defunto, eh un pouco a, a ese paso do tempo uh -huh. que te vai convertindo mayor. en maior. Mayor, mayor sí, exactamente. Como dis como disti, en patrón <risos> correcto, correcto, sí, sí, sí. correcto. Bueno, con todo o respeto sí, que todo sí, sí. Se se xa non lo, no lo fixe de saber pues, en algunha das túas intervencións precisamente con ese sí. quen preguntou ou polo menos con esas aportacións eh, tanto positivas como negativas no mm, na, nas, nas eleccións que fas con respecto ás noticias exactamente pois hai, hai ustedes usted o O ven día 20. O venres este non o seguinte. Sí, sí, sí. Pues xa falaremos, xa, xa daremos máis máis información tamén a, a todos os nosos xentes aí que se que queiran a, a chegar aí, porque ademais pódense mercar a, a, a, a entrada por, por internet e todo. Uh -huh. sí, sí, sí, sí, creo que si, sí, creo que si. Sí. Bueno, agora eh, toco devolvo, devolvo vos tamén parabéns este, este xogo de intercambio. Por qué? Que outro día coñecín que non a coñecía. Ah, a Celia, presidenta da ah, Fundación Vicente Risco Que si sí, unha grande unha persoa A topeima top, top non velatorio vaya, vaya, non é un sitio moi aceitado <risa> no, no. para... bueno, bueno, digo sendo fiel a, aos feitos mm. Pero, pero mellor serían outro sitio claro, De feito, claro. xa nos convocamos mm. Para cando vaya un pouco de vagar a Llariz ya Que me van a ensinar de forma personalizada O museo uh -huh. E que bueno Que contades moito En sempre en Galiza Con eles E uh -huh. que están encantados uh -huh. Con vos Cada... Se hai o tem, sei o tema Ah con Xulio Armando sempre en Gal sempre que podemos como, como, como non como non sempre que podemos facemos un pouco de, de, de non sei foier sí. non de, de, das cousas que se fan precisamente nese ne ne esa grande fundación que, que está traballando moitísimo e, e bueno dirixida extraordinariamente Por mm -hmm. Celia, non nos eh, sentímonos vale, moi vale, orgullosos e eh, tanto algunhas veces face sempre en Gale pero tamén aquí en, sí, sí, en aquí no vais, tamén. En, en galegos no vais amén algunha vez. A verdad que, que están traballando moitísimo e notanse pues, esa fervenza que teñen en cuanto como fundación uh -huh. e como asociación en sí, non? Uh -huh. uh -huh. Sí, sí, sí, pois pues, eu teño eso, ganas de ir, que inda non fun, eh? uh -huh. ao museo de, de Vicente Risco, mira que os conllezo todos sí. de Ajariz, pero como O feito de case sempre que vou a ir me coincide que vou con nenos sí, sí. eh, o vou po mañá pero ida e volta Por os pequenos poi non sei danos non sei que ir con eles porque claro. Sí. Sí ti o aproveitas e ninguén eles o entenden. Eh, bueno, pero hai cousas que o millor tamén poden entretelos a eles, non te preocupes que tui pasando por Eli, eh, alegro moitísimo de que teñas esa relación con ela, porque Hombre, para non ser unha honra e un placer enorme contar coa túa colaboración e que saiba que, que ti estás traballando con nos. E aparte, este ano non sei sé si se se cumpre un aniversario importante para eles, claro. Deseo o 40, o non sei que aniversario me comentou, ahora non me lembro pues, ben, pero vai ser un ano moi importante para o museo, eh? Muy ben, Na sí, fundación sí, sí. Pois, pues, pues, eh, bueno, pois pues, moitísimas grazas eh, Pois pues eso, conserva esa eh, amizade eh, eh, que... A ver, a ver se afundamos un pouco máis nela muy Estaba ben, ela e, sí. e Pepe Muy, nah, ben, muy, muy ben. ben, estupendo Vale. Entramos en fariñas, se credes? Sí, pois pues, claro, entramos claro, en fariñas, sí, tío, señor Pois pues, eh, empezamos polos Gústame, desgústame vale. bueno, Por onde queiras? Empezamos polos desgústame Va. Desgústame, eh, primero de todo, as urxencias eh, Que están saturadas oh. eh, Son momentos difíciles Inverno, eh, aparte de, de, de do, cat, das catarreiras E eh, de gripes, pois pues, sabemos que hay un bachea ahora de un catálogo De, de enfermidades respiratorias E outras que hai sempre Eh, pois eso subado a falta de, de médicos E tal, pois está provocando un certo caos eh, nas, nas urxencias De uh -huh. feito, alertaban disto A Sociedad Española de Medicina de Urxencias e Emerxencias uh -huh. eh, Comentan que, sim, sí, está incrementando A carga asistencial por do 40% Algunas comunidades uh -huh. En Galiza, por exemplo Este límite superase nas áreas sanitarias de Vigo Pontevedra e Coruña uh -huh. O xa que, bueno, a veces van Desafogando un pouco as urxencias E a veces se lle pon eh, Dunha vez tamén Solución claro. a falta De claro. eh, de médicos De facultativos uh -huh. nos centros De saúde, uh -huh. aí nos CAPS Que está provocando, pois pues eso eh, Moita Tardanza na nas citas médicas mm. e, eh, eh, bueno, atascos atascos importantes cando a saúde sabes que é o máis importante máis incluso que che toca a lotería Claro que sí, é sí, valorar máis precisamente a eses grandes profesionais sí, que, que, claro, que están claro, traballando claro. pois pues, eh, esforzándose demasiado tamén Por suposto, sí, sí, sí. tamén me desgusta a destrucción do, tra... do traballo eh, autónomo en Galiza, xa o sea, que co... Galicia liderou por desgraza a destrucción de emprego entre autónomos o pasado ano, uh -huh. no 2022. Reducirose no máis case 2900 as persoas traballadoras por conta propia. Jolín. E aquí e aquí o, a comparanza que, que, que, que bueno, é brutal. Uh -huh. Eh no resto do estado a reducción de autónomos, a baixada de autónomos foi de 1204. Uh -huh. Todo en Jolín. todo en todo estado E o, e, e o 2022 se acabou con 1.204 autónomos menos uh -huh. Cando en Galicia Houbo unha baixada de 2.000 casi 900 Jolín, carai É unha animalada É unha animalada O sector do comercio en cabeza a caída sí. e, Porque se calcula que pecharon uns 1.600 negocios en Galicia Uah, Pasado ano É que é unha animalada Sí, sí, sí, sí. hai un artigo que fala sobre o comercio nos no diario que atopei estes días uh -huh. unha reflexión sobre a importancia eh, do comercio local uh -huh. xa non só polo económico que dá de pues, crear postos de traballo senón por, o, por, por o, eh, a vida que lle dá o povo, incluso claro, a seguridade sí. claro, o feito claro. de que tú, tú camiñas máis é mellor e máis seguro por unha vila na que tes comercios claro, sí. Sí, claro Por se pasa algo, sempre hai os que ven as cousas si ven as co eh, Entras en un negocio e socializas Falas coa xente eh. E que todo eso se vaya perdendo os poucos si. Non sei que panorama nos espera eh? Pero bueno, xa vos digo, o artigo Sí Se sí, buscades, é sí, sí. eh, superinteresante fa, Vai un pouco reflexionando sobre uh -huh. sobre isto que vos digo eh Magua. Porque aparte de iso, te pases por un sitio Donde hai comercios o sea, de todo eso Sempre hai cámaras, por si pasa calquera cousa Claro, hai cámaras, tens con quen falar Vas un pouco máis seguro, hai ambiente sí. Despeites eches a ir, bueno Magua que iso eh. suceda precisamente en Galicia Bueno, a, a, a despovoación, non? Sí. Porque... En tenemos. todos los lados, en Galicia, pues igual se acusa máis Por o que xa sabemos, a despobación Cada vez hai menos xente E unha cousa leva a outra sí. mm. Vale E remato os Co abandono do piloto Monfortino e do Iglesias O piloto de, ah, de motos sí, sí, sí. Ah, Que sí. compitía no rally de Paris-Dácar no Dakar, se chama ahora e, e Este ano Sería o seu cuarto A súa cuarta participación de tres anteriores, esta cuarta pois pues, tivo tan tan tan mala sorte que por por mor do un accidente na prólogo uh -huh. eh pois pues, impediu lle xa xa esta dura competición de resistencia que se desenvolve po sí. nos desertos da de Arabia Saudita. Sí. E se, se estades un pouco pendentes, este ano a verdade é que está abandonando moitísima xente, non sei se sí, é máis durado normal. É a máis terrible, según teñen, te, teño entendido, a sí, máis, sí, sí. máis dificultosa, é máis, eh, con bastante, eh, non somente abandono, sino tamén con moitísimos accidentes. Carlos no? Reis creo que tamén abandonou estes sí. días, bueno, sí. eh, xente incluso eso, experta, Eh, con anos de veteranía eh sí, sí. que tamén se teñen que volver a casa despois dos accidentes. Sí, sí, pois pues ¿Eh? este rapaz Luis, non. Este rapaz Eduardo Iglesias. Ah, Eduardo. Eh rompeou as dúas clavículas. Já o sea, sí. foi operado, operado, en Lugo, e eh, xa se recupera en eh, Monforte, Xa o sea, que bueno, non pudo nin empezar por desgraza. Que vos gustame. Vale, vale, iso xa vai a ser un poquiño máis agradable. A ver, sí. <ríe> <ríe> gustame. <ríe> Gústame, por exemplo que, bueno, xa pasaron uns días, pero por lembralo que a palabra do ano 2022 fora comadre ah, claro, claro, claro Anuncio sí, sí, sí, sí. a Real Academia da Lingua eh, Galega a do 22 eh, en segundo lugar quedou Candorca e terceiro ecocidio pero a primeira, a palabra do ano El, madre. Comadre. Comadre, si, si, Madriña dunha persoa con relación ao padriño ou aos pais desta, ou sí. unha aí dunha persoa con relación ao padriño ou sí madriña desta. De sí, sí, tamén... En sentido popular, xa sabemos todos. Ten, ten unha acepción bastante tamén C popular, e moi agradable, claro. que é o feito de, de persoa que, que agradece que a súa compañía ou que, que está o carón dela. É que de ademais... É unha amiga na que se ten especial confianza. Eso, sí, eso, eso, eso. Esas mozas oubellas que están a carón unhas más das outras, tanto nos bons momentos como nos malos, non? Sí, sí, eso sí, que dicen... Sí. No chamo mo sí. dixo miña comadre sí. Exactamente Pois pues, sí, sí. bueno, a mí me gusta a palabra particularmente Hombre, tanto que eh, sí. me, me gusta que sexa a palabra do ano E a máis celebrese bueno, moitísimo Non no, no, no, no entroido. entroído sí. Exactamente, as comadres En eh, <risa> eh, moitos lugares O día das comadres É eh, moi bueno, celebrado O ¿no? día sí, sí. A saída das comadres, sí, correcto. Sí. Que ademais ese día teñen mm, bula, como se decía sí, antes, de pa, sí. para facer todo o que queiran. Sí, sí. Te están, te, te, te, teñen permiso para facer moitísimas cousas. que O mesmo lle pasa os compadres que o día deles. Exactamente. Sí, pero o tema de sair o mesó, creo que non hai de momento ninguna traición. Eh, ah, non. En Berín está moi moi consolidada esa das comadres, dos xabros mm. de comadres a marxe do, do sentido antropolóxico cultural que ten as compadres e comadres, correros compadres, correros comadres. Mm -hmm, Alí ese feito de ese xoves saís só as mulleres eh, en reunión eh, por grupos, por sí, sí. por asociacións, por a sí, sí. van, bueno, a enche con restaurantes de comidas. Sí, sí, sí. As mulleres pois pues, saen e verían prácticamente son todos noite. desanoeste sí. e eh, en Viana do Bolo tamén se facía e polo menos eu cando nos anos 70, 70 e pico tamén se facía e eh, tiñan, xa te digo, tiñan certos igual, privilexios igual te menos zonas se fai tamén, non te digo que non tiñan certos privilexios que era collerlle por exemplo, coñerlle a, a, a roupa que, que tiñan tendida na, na, na, ah, na casa sí. e eh, os pantalos de algún despois eh, convertíanse en algo <risa> en algo raro <risa> sí, sí, sí. eu acuérdame de iso, sí, si sí, en Viana do Bolo era Era especial o Día das Comadres Pois pues, pues eso, comadre, palabra do ano Exactamente, moi bueno. igual Gústame tamén mm. que a Asociación de Dereito a Morte Digna de Galicia eh, quere que se escolla o 12 de Xaneiro, día coma hoxe, unha data coma de hoxe mm. para eh, que se institucionalice como Día da Morte Digna en Galicia Coincide que o 12 de Xaneiro eh, morreu Ramón San Pedro Sí entón por eso esa coincidencia simbólica de que un 12 de Xaneiro coincidindo pois coa morte do Adalir creo que foi uh -huh. do que reivindicou tantos anos leou, lo, loitou uh -huh. tanto por, por, por a, a eutanasia uh -huh. que ese 12, na data como a, a, a que hoxe temos 12 de Xaneiro é, a nivel de Galicia sexa considerada como o día da morte digna uh -huh. Eh, esta asociación pues, es, le nos eh, reivindicando, facendo accións para para conseguilo, hoxe mesmo a unha da, da mediodía, eh, fixeron a concentración simbólica na Plaza do Obrador e no Santiago, uh -huh. eh, e buscan eso, que o 12 de xaneiro se institucionalize como día da morte digna en Galicia. Uh -huh. Sabemos que bueno, a Eutanasia foi aprobada eh, a la por, por marzo do 21, por polos datos que temos Dende a esa entrada en vigor da lei da eutanasia Que regula a eutanasia En Galicia Houbo 10 Houbo 10 Dende 2021 que se aprobou por lei eh, A día de hoxe contabilizanse 10 10 mortes por eutanasia seja, que... gusta me gustame porque eu creo que, que, bueno, que estou de acordo co, Con que a xente Poda, sempre que pode decida Libremente eh, Teña eh, pois pues sí, sí, eh, sí, non tiña ninguna eiva na no que se refira a vontade, como sí, da sí. decidir se quer morrer ou quer seguir vivindo. Sí, sí. Coincidindo precisamente co pasamento do da aquel que, que que se publicou e que te, te, despois xudgaron a moza, ah, sí. A moza, ¿no? a moza sí. mm. Pedro a San Pedro. Dos sí. do San Pedro, non? Sí, sí. Pois foi, foi, si, sí, si, sí, Ramón San Pedro foi unha figura que, bueno, se vai lembrar sempre sí sí sempre. Eh, tamén que deu peado unha película tamén ben ben chula eh... e tamén deu moito que falar e gustou sí, sí, sí. moito sí. Entón, asociación, asociación da morte digna é si se dice, non? Eh, eh, Hai unha asociación a nivel nacional Dereito á morte digna sí, sí, sí, sí, eh, a súa delegación en Galicia pois pues, é que busca que aquí na Comunidade Autónoma de Galicia e o doce se xa institucionalmente reconhecido como Día da morte digna Muy ben, muy ben. Pois claro que sí, que é unha cousa interesante. <risa> polo menos é un recoñecemento público, non? Claro, claro, claro. Muy claro. Veña. É remato, gustáme co Fernando Yariz. Oh. Si, fi... Yariz. Ah. Ben, ben de facer un balanse da do 22 tamén. Estamos eh, xa sabemos en xaneiro, a costa de xaneiro, pero tamén é eh, mes de, de balance de como foi o ano. é mm. eh, eh, eh, resumes, eh E exercicios económicos, bueno, moitas historias Pois ven, a vende Ven de dar eh, A conhecer, de facer públicos Os datos de, de visitas Do ano pasado uh -huh. eh, eh, Seica, unhas 34.000 Persoas pasaron Pola oficina de turismo E segundo dino o Concello E eh, veía certo, claro eh, O normal, por estadísticas É que un 15-20% Dos visitantes que van a unha localidade pasen pola oficina de turismo, pero non todos pasan. Claro. claro. Entonces, oficialmente pasaron por aí 34.000. Pois pues imixinade vos as que pouderon pasar, se sí. non todas pasan pola oficina de turismo se poden contabilizar. Claro. Total que están moi moi contentas, moi contentos, eh, como xa sempre di que, que aposta eh, para tren o turismo, tanto sexa polo atractivo patrimonial como museos, gastronomía, etc., pois pues tamén, un calendario de eventos que teñen durante o ano, pois pues uh -huh. hai que a Lallariz seja un destino apetecible para moita xente, desde a Semana Santo Vivo, Festa uh -huh. do Boi, a, a Fede Artesanía Arte de Mán, sí. a Xornadas de Carne de Boi, a Lallariz de Medo, nos nosa Maín, sí. e o propio Nadal, coa súa decoración alternativa e sostible, Pues tan que bueno que siga vindo e cada vez máis xente a visitar a esa pequena localidade que uh -huh. que é exemplo de moitas cousas y e, e, e nada, están orgullosos y parece que, que se van consolidando cada vez máis. Muy ben. localidade a visitar. De claro. feito, fixádevos tamén comentan uh -huh. que a revista National Geographic O no apartado de viajes coloca allí entre as 100 localidades máis velas para visitar neste 2023. Uh -huh, pois o esa propia revista está tan presticiosa recomenda entre as 100 localidades que, que bueno, que uh -huh. se deberían visitar este ano, que non visitou, ya sabe. O seya visitalas e ao mesmo tempo comer os seus almendrados. Exactamente. <ríe> en outras cousas. <ríe> Exactamente, o sea que recomendacións interesantes e importantísimas, o sea, sí, señor, sí. Paga pena claro. unha visita. Eu vou ali e vamos, quedan sin dulces, eh? Sin dulces. <ríe> no. Non, non, teñen muitísimos. Hai que cuidar o a diabetes, non a diabetes. Sí. sí. Vale. Bueno, agora remato, falta remato, remato sí. co unha recolleita da libretiña pequena, é un relato que me gustou moito de Manuel Núñez Singala, do seu libro Menú Menudos Enganos. Mm. Non sei se coñecedes o estil falar del. A min gustame moito como escritor de relatos curtos, non llei, teño lido nada máis. Sei que ten algunha novela publicada. Pero como tratos curtos Gústame moito É eh? un título que me gustó gustou eh? Creo que vos pode gustar É <risa> eh, moi breve eh? Vale, claro que sí eh, Chámase título Inculturación Anda Vale, Inculturación E como se chama él? O autor é eh? Manuel Núñez Singala Ah Xa o sea, vos pasaréis eh, a topo o teléfono eh, eh, Para algún día Igual faledes con él Eh, empezo logo Veña. Ali parados Os tres na espera do verde dun semáforo Aparentaban Unha posición acomodada mm. Ela ia vestida de domingo Con tacóns, unhas mechas discretas No cabelo e unha estola De pel mm. El acabado de afeitar Detrás azul escuro e gravata a listas Con xornal fresco baixo brazo mm. A nena Catro anos Con marcados trazos orientais Levaba un traxe de galega moi riquiño. De fondo escoitabas a banda municipal tocando negra sombra. Ela, asegurando o ganchete do seu marido, dixolle, «Así que la niña te sea un pouco máis maior, quero que vaya a aprender chino». Uh -huh. «¿Y luego para qué?» preguntoulle él. «¿Para qué va a ser? Para non privarla de su cultura, hombre». <risa> muy ben, muy ben. Entende, retranca, no ves sí, moi ben xa retranca non claro na cultura que que está de moda ademais sí. a súa cultura non vai ser <risa> era de galego pero que, que fale chino non sí sí sí sí porque <risa> que, que, que, últimamente sei que dicen que, que será o idioma do futuro para aprender nas, nas, nas universidades eh Sí bueno tamén non sobra. No. non sobra non o aprender non ten non, non ten espazo o sea, no, non, ocupa, saber, non lugar. ocupa lugar non ocupa non. lugar non, non. como decía como decía un veciño meu E eu non saber ainda ocupa menos. <risa> contestaba iso cando lle mandaban a estudar. Claro, claro, claro, claro. Dicían pues... yo, que o saber sí, sí. non ocupa lugar", e o... eu como non quería, dicí, "pois eu non saber ainda ocupa menos". O, ce... <risa> o cerebro, o cerebro valeiro non ten nome. Non. É <risa> remato ca frase esa que escoitei, igual te escoitado, eh gusto me moito. <coughs> para falar de de abundancia, mm. que non falte de nada. Eh a frase que escollte arregocheo. cheo. Si, arregocheo. Eh usado, bo empregado, seguro, sí, non? Si, sí, si, sí, si, sí, claro, sí. me claro. Pois arrega o sí, sí. cheo. Arrega cheo para este 2023. Eso. Para todos. Muy ben. Eh, e... eh, aí, aí remata a intervención. Moitas grazas, pois, José Manuel. Pois, moitas grazas, José Manuel. Unha aperta grandísima e... Oxe xa sabemos un pouquinho máis. Claro. Oeste é sí. unha cousa. Dime. Eh, solamente non desvos en unha audiencia, vale? Ah. Vale. Para pa, pa non, pa non decírvolo a, a micropechado. D'acordo. A, a, a ver se tivo sorte, Emilio, a o coche. Eso. Eso. <risa> vale, una perta grande, una, una aperta grande. Ya, Peña, talogo. Chao, chao, Radio Samoy.